«Припини це!» – попросив Борис, бо мені вже млосно. «Ви тільки з вигляду крутий такий, а насправді наївний недалекий!» – продовжувала насідати вона. «Добре!» – сказав Борис. «Я вб'ю його перший. Влаштовую тебе. Домовились? Обіцяю тобі!» Вона не сказала нічого. З кам'яним обличчям обернулася і пішла геть. А Борис провів її довгим поглядом у спину. Ця дівчина, яку він вважав майже дитиною, і яка мала б уміти лише розкладати шнурки на прилавку та рахувати копійки, насправді виявилася зовсім не такою недалекою, як йому здавалося спершу. Розділ 16. Полювання. Машина слідства знову набрала обертів. За допомогою хлопців з автостоянки було складено фоторобот невідомого детектива, який, скоріш за все, був і розшукуваним кілером. Озброєнні ним, а також розмноженими фотографіями Наталії Косовської, люди кобище працювали з можливими свідками. І результат не забарився. Наймолодший співробітник слідчої групи, Величко вийшов на водія приватної таксомоторної фірми, який, за його словами, віз пізно ввечері за кілька днів після дня скоєння убивства чоловіка, схожого на фоторобот. Таксист добре запам'ятав його. Незнайомець у довгому плащі зупинив машину поблизу стоянки таксі на вулиці Промисловій. Попросив відвести його до магазину «Нічний діамант» і там зачекати. Залишався в магазині близько півгодини, після чого вони поїхали практично в той же район, але вийшов він у завулку поблизу вулиці Богдана Хмельницького. Виїхавши на місце, водій показав, де це сталося. З магазину незнайомець вийшов з фірмовим пакунком, у якому щось було. Цілу дорогу мовчав. Попередивши колег, що в «Діамант» поїде особисто, Кобище зірвався з місця і за п'ятнадцять хвилин Уже слухав свідчення продавщиць та двох охоронців Усі вони впізнали чоловіка, який приходив пізно ввечері кілька днів тому Він такий був, ну дивний якийсь Майже захоплено розповідала одна з продавщиць Зовні спокійний, а всередині здавалося, наче пружина Худорлявий такий, і погляд з-під густих брів рішучий, чи що Словом відчувалося, крутий мужик, хоче пом'ятий якийсь Ну, не свіжий. А запам'ятала я його тому, що він тут чудив одним словом. Хотів подарунок для жінки, все одно який. Казав, щоб я сама щось вибрала, але таке, щоб їй сподобалося. Навіть ціна значення не мала. «Мгм, і що ж ви вибрали? Сукню вечірню, чорну таку гарну». «Він вам сказав розмір?» «Ха», – зраділа продавщиця. «Він точний розмір назвав, а казав, що це не його жінка або коханка» а просто знайома. Точніше, навіть не розмір, а мірки, точний зріст, об'єм талії, окружність грудей. Уявляєте? «Спробуйте пригадати ці мірки», – попросив Кобище. «Ви мусите пам'ятати». Дві продавщиці посперечалися між собою, потім зазирнули в якісь свої папери, а врешті зійшлися на зрості 162, об'ємі талії 64. Окружності грудей – 79. «Пляшку шампанського ще взяв», – згадала друга. Нервовий все-таки був, дуже поспішав. Обидва охоронці заявили, що клієнт мав справді несвіжий вигляд і постійно тримав руки в кишенях. Крім того, один із них зауважив, що чоловік у плащі виглядав якось не так, ніби з похмілля. А може наркоман худий, блюдувати якийсь? З цією досить вичерпною, хоч доволі суперечливою інформацією, вони залишили крамницю. А за кілька годин цілеспрямованої роботи цінність цієї інформації суттєво зросла. Свідчення найближчих подруг дівчини, знайдений у її квартирі одяг та медична картка з тієї ж дільничної поліклініки, підтвердили, що параметри, названі продавщицею з нічного магазину, відповідають розмірам Наталії Косовської. А це, в свою чергу, давало підстави вважати, що вона жива і перебуває десь разом з імовірним кілером, худим чоловіком у довгому плащі, озброєним береттою і з глушником, на правах аж ніяк не полонянки. І що можливе місце їх перебування – район вулиці Богдана Хмельницького. Кобище відчув натхнення. Терміново було скликано всю слідчу групу. Цей ковбой, як казав генерал Панасюк, все-таки дилетант. Зухвалий дилетант. Лише тепер, після «Діаманта», майор зрозумів, це остаточно. Версія про професіонала-віртуоза, можливо, єдиного у своєму роді, відпала. Тепер, кубив, ще не сумнівався, що скоро вони візьмуть його. От-от, потрібне лише якесь додаткове зусилля. Забравшись із квартири Косовської, він повинен був знайти собі інше житло. Скоріше за все, дилетант скористався для цього оголошенням. Все, що він робив досі, робилося саме в такий примітивний спосіб. Люди зі слідчої групи вже працювали в агенції «Знайму житла» та вишукували об'яви на будинках і стовпах у згаданому районі. Першим, мало не вмилі, прибіг Сердюк з корінцями трьох зашарпаних об'яв. Перевіркою встановили, що одну з квартир найняли три студенти – Друга ще чекала на квартирантів. Залишалася третя адреса. Вони під'їхали до потрібного будинку і піднялися на другий поверх. Двері відчинив молодий чоловік у спортивних штанях та футболці. На запитання, чи здається квартира, він відповів, що вже здав її. Кобище пред'явив йому посвідчення, а слідом простягнув і фоторобот. Він молодик знизав плечима і невпевнено промовив. «Наче схожий». Це ж не фотографія? Ну, схожі, брови такі ж густі. Кобище дістав мобільний і набрав номер. Віктор? Значить так. Викликай групу. Збір там, на Богдана Хмельницького. Буду за 20 хвилин. Без мене не рипатися. Хай приїжджають мікроавтобусом і сидять тихо. За все відповідаєш головою. Вилиці жорстко проступили на обличчі начальника відділу вбивств. Який за останні два-три тижні схуд і змарнів, проте обличчя це й далі не виказувало жодних емоцій. Зате господар помешкання, який чув усю розмову непроханих гостей, помітно нервувався, руки тремтіли, а ногами ніяк не міг потрапити в штанини. Кивнувши на нього помічникам, глянувши на годинник, Кобища вийшов з помешкання, слід, по якому вони йшли вже кілька тижнів, ставав нато гарячим. А до вулиці Богдана Хмельницького, посеред якої хвилин 15 тому зупинилася сіра Волга, вже під'їжджав нічим непримітний білий раф. На дворі смерклося. Водії повмикали фари, і від цього здавалося, що навколо вже ніч. Кобища сидів у рафі разом з хлопцями у чорних масках і роздавав останні інструкції. Машини стояли з протилежного боку будинку, там, куди не виходили вікна квартири в якій зараз перебував кілер. Господар квартири, докладно описавши її планування, зовсім скис. Ну, пішли. Чоловік, 12 з обох машин, швидко розтягнувшись ланцюжком, обігли будинок і зникли у під'їзді. На третій поверх піднімалися тихо. Двоє відразу пішли вище перевіряти можливий вихід на горище. Плямисті камуфляжі скупчилися перед дверима. Двері були з вигляду благенькі, добре натисне і. тиша лякала. Там, по той бік дверей, знайшов притулок убивця, озброєний пістолетом, яким добре вміє користуватися. Зохвалий чоловік без сентиментів, який іде вабанк. Безперечно, зброя при ньому. Напевно, він не розлучається з нею навіть уночі. Чи встигне він вихопити її та натиснути на спуск? Напевно, про це думав чи не кожен із тих, хто стояв зараз на майданчику перед квартирою номер 28. І в цьому не було нічого дивного, адже усі вони мали сім'ї, малих дітей та старих батьків. Усі вони з плоті та крові, міцні та витривалі, а проте такі тендітні і беззахисні з позиції шматка металу, що летить з божевільною швидкістю.